Hello, hello! Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Ez itt a Hétmester Mester Lövésze aktuális adása, melyben a valóság és illúzió meglehetősen komplex kapcsolatáról fogunk beszélgetni barátommal és kollégámmal, magyar Dáviddal. Én Puzsén Robert vagyok, és nagy szeretettel köszöntünk titeket! háromtól ötig szokásunk szerint fogunk titeket borzongatni vagy szórakoztatni már akinek szórakozás az, amikor nagyon-nagyon nagy bajba jutott embereknek a nagyon nyomorult sorsa felett ö, ö, ö, riad meg keseredik el, hát, vagy válik tudom. reménytelenni? <kül> Hát attól függ, mert nem mind a négy film uh, várt ki az emberből szerintem majd ilyen végletes reménytelenséget és elkeseredettséget van, amelyikben lesz feloldozás és az, azt adjuk a végére, hogy egy kicsit azért szenvedjetek meg, érted? Megpróbálunk egy ívet adni ennek az adásnak és ennek jegyében az első film, amivel foglalkozni fogunk, az David Cronembernek, mindjárt minden idők talán legnyomasztóbb filmrendezőjének az alkotása lesz. Azért ki, ki, kifejezetten egy olyan filmről van szó, amely film egy, egy kis segítséget nyújt nektek ahhoz, hogy Cronenberg meglehetősen beteg és sötét világába így, így mekalauzoljon titeket. Tehát, hogy azért még, mégsem egy olyan Cronenberg filmről van szó, ebben az esetben, mint mondjuk a mesztelen ebéd, amit hogyha megnézel, akkor egyrészt nem is érted, de annyi azért lejön belőle, hogy valami borzasztóan sötét világban vagy, és nem tudod, hogy ez most egy drogos élmény, vagy egy őrület, vagy meghasadt a világ, vagy egy álom, vagy valami, vagy valami mi a tudatalattidban leeresztett szonda, amin keresztül jeleket küldnek, neked fölfelé valami nagyon-nagyon nagyon se... beteg emlékről. Nem, nem, tudom? nem is a saját tudatalattid, tehát ez inkább az, hogy a, egy, egy nagyon beteg embernek a nagyon ombetek tudat alattti amiivel ez ember nem akart találkozni de és ez és a film az kerestül viszi rajta. Igen és nem nem doba a rendező igazából mentő kötelet, tehát hogy nem egy kicsit se akar neked segíteni abban, hogy ezt a dolgot egyáltalán elrendezd magadban, valahova tenni tud. Ez egy olyan film, ami kompromisszumok nélkül készült, ez a meszterenéből. De mi most nem ilyesmivel fogunk foglalkozni, nem ilyesmiről fogunk beszélni, mert biztosak vagyunk abban, hogy azért a közérthetőség az egy fontos szempont abban az esetben, hogy a filmekről beszélünk, és azért David Cronenberg. Nem csak is, az az Lehetőség is. Tehát a, a mesztelen ebéd az a film, mert, hogy ugye vannak kategóriák, hogy hányszor lehet megnézni egy filmet, azt szerintem legfeljebb egyszer lehet megnézni, és akkor is kifejezett gyötrelmeket áll ki az ember, és csak azért nézi meg, mert mondjuk tényleg vagy mazohista, vagy, vagy gyűjtő szenvedély, és azt mondja, hogy ezen, ezen most átrágom magam, mert, mert nekem ez kell de alapvetően szerintem fogyaszthatatlan, míg az Existence az, az viszont, az fogyasztható. Elárultad a filmnek film. a címét, amiről Jaj. beszélni fogunk. Ez az Existenz című film tulajdonképpen a David Cronembernek a gyermekváltozata, vagy nem tudom én, fiataloknak és kezdőknek David Cronenberg. Azért nyugodjatok meg, ez is David Cronenberg, Tehát nagyon beteg, nagyon sötét, de legalább egy közérthető ö, keretben adja át nektek azt az élményt, ami a hamisítatlan David Cronenberg. Ki is ez a David Cronenberg? Hát ez a, ez a másik David Lynch, ezt szokták mondani. Ez a két David nevű rendező, az, amelyik így a legsötétebb rémálmokat tudja a szellemetek képernyőjére vetíteni, kedves hallgatók. A David Lynch egy fokkal ismertebb, a David Cronenberg meg egy fokkal betegebb. Hogyha cserébe, De Igen. nyilván ezért nem annyira ismert, mert nehezebb volt átpasszírozni őt bizonyos helyeken, tehát így kevésbé szeretik vetíteni azokat a filmeket. Igen. Na most azt kell tudni, hogy az existence című film, amit az első blogban ajánlani fogunk a ti számotokra, az egy az egy egy jó, jó kis kalauz, egy jó kis bevezető Ő, témakör a Kronenberg világába. Igazából az egy és oszthatatlan valóság, illetve az alternatív valóságok rendszerének dilemmáját feszegeti ez a film. Existence. Így kell leírni egy szóval kis evel vel nagy X-el és nagy Z-vel. Existence. Vadi új, az Antenna Intézeté, és hamarosan kapható. Bízunk a hűségükben, és szeretnénk, ha kipróbálnák a terméket. Ez egy csapat. Az antenna és önök. Akik már azelőtt is vettek részt hasonló bemutatón, tudják, hogy általában végigvezetem önöket a játékon. De ma este nem így lesz. Nem. Mert az Existenz ma esti bemutatójára egészen különleges témavezetőt hívtunk ide. Úgy bizony... Igen, a világ legjobb játéktervezője személyesen avatja be önöket a legújabb alkotása rejtelmeibe, az antenna existenzébe. Íme közöntsük magát a játék istennőjét, a A játékok világa egyfajta válságba került. Az embereket arra programozzák, hogy oly kevéssel beérjék, Miközben a lehetőségek határtalanak. Az existence nem csupán játék, hanem merőben új játékrendszer. És ö, tele van új játékszerekkel, amiket maguk próbálhatnak ki először. Szóval... Mi is az existence? Az existence az egy játék, amelyel lehasadva a valóságról egy nagyon-nagyon-nagyon valóságszerű élményt nyersz el. De az existence az csak egy játék a sok közül, ahogyan ez a valóság is csak egy valóság a sok közül. Az existenceből újabb és újabb játékokba tudsz belépni, amely játékoknak egyéb különböző nevük van. Az existence például az antenna, az, amelyik, az a cég, amelyik forgalmazza. De onnan az existenceből, aztán majd beléphetsz az agykéreg szisztémának, egy az existenceben létező cégnek a, a újabb játékába, És aztán majd később ki is léphetsz onnan, tehát hogy ugye ezek a szintek, ezek a síkok, ezek mind-mind-mind relatív ö, természetűek. De most itt ami ebben fontos az, hogy ebben a játékban te nem úgy, nem úgy játszol, mint ahogy azt megszoktad, hogy egy monitor előtt ülsz és a monitorra vetíti ki a játékot, hanem, hanem te benne vagy. Tehát mintha az életed zajlana, egy, egy találod magad egy élethelyzetben, amit meg kell oldanod, fel kell ismerned, hogy mi a, mi a, mi a feladatod, mi a funkciód és abban valahogy elműködni és persze az ember az életben is játszik, így a játékban is játszik és sőt, veszélyes a játék, játékában is lehet játszani, és innentől kezdve könnyen elveszítheti az ember a fonalat hogy most akkor hol is van éppen Nébben például megtörtént szoktak lenni fantomébredéses rémálmaim amikor fölébredek álmomban, és arra ébredek álmomban, hogy ez egy álom. És nagyon-nagyon <coughs> zavaró érzés, és nagyon diszkomfort érzés, és nagyon rosszul érzem magam, és akkor megpróbálok fölkelni, de sehogy sem tudok fölkelni. Hanem benne vagyok, beleragadtam abba az álomban, és akkor két lehetőségem van arra, hogy fölébredjek, vagy megölöm magam álmomban, aminek a következtében a valóságban fölébredek. Próbáltad? Többször. Több, többféle módon volt, mert többször kiugrottam az ablakon, meg egyéb, tehát hogy e, vagy ez a lehetőség. Vagy Emlékeztet vagy... az Idétlen Időkig című igen, igen, megoldó igen. képletére? Abból sem volt kilépés ilyen módon, hát ebből sem nagyon, mert nem tudok kiugrok az ablakon, és akkor nem zuhanok, hanem, de nem is repülök, hanem így siklok, és így, hmm. így, ott, így többször előfordult álmomban, hogy tudtam, hogy álmodok, és elővettem a dolgokat magam körül, és így megnéztem, mint hogy letéptem egy levelet egy fáról, és így a, a, nap, a nap felé fordítva megnéztem az erezetét, és olyan tökéletesen ki volt dolgozva, és akkor jöttem rá arra, álmomban, hogy a valóság az nem ott kint van, nem a, nem a, a kinti világ a valóság, aminek a jelei beszüremlenek a szememen keresztül az agyamba, ahol feldolgozom, hanem a valóság valójában itt van a fejemben, a szemeim pedig nem jeleket fognak kívülről, hanem vetítenek kifelé. Tehát, hogy én valójában egy vetítőgép vagyok, és nem pedig, és, és, és nem pedig, egy, egy, nem pedig egy szonda. Na most az existence erről szól, hogy vetítik, létrehozzák a valóságot, sőt, ők maguk alakítják a játék világát. Tehát ott igaz, hogy vannak adott helyszínek, adott szereplők, de az, hogy a szereplőknek mi a funkciója és mi a történet, amit eljátszanak az menet közben alakult, teljesen spontán módon a játékosok tudatalattiától függően. Nagyon érdekesek ezek a, ezek a belső terek, a játékterek mert pont olyanok, mint odakint, és mégis mások és, és, és velem is többször előfordult, hogy láttam a valóságot álmomban és Tudtam, hogy ez egy álom, de nem találtam benne a hibát. És itt is pontosan ez történik, hogy keresik benne azokat a részleteket, amelyektől lesz hibás, de igazából nem találják benne. A, ami nagyon érdekes, hogy az egész nem technológiai szifi, hanem biológiai szifi. Tehát, hogy azok a, azok a technikai szerek, amelyek, amelyek a legtöbb filmben bejuttatják az embereket az alternatív szintekre, síkokra, Az, a, a, gondolok itt olyan filmekre, mint a Halálnapja, vagy a Matrix, azok itt nem technológiaiak, hanem biológiaiak. Tehát ilyen, ilyen érző hardverek vannak, amik így léteznek, és így injekciót lehet nekik adni, meg operálni őket. Csontokból, meg fogakból raknak össze fegyvereket, amelyekkel lőni lehet. Hogy az egész az egész dolog így nagyon lent van a tudatalattiban. Valahogy nagyon, tehát hogy nagyon mélységesen biológiai az egész. Az az érdekes, hogy ugye hogy, hogy ez egész a tényleg egy ilyen tudatalattiban zajló játék. Ö, amíg a test pihen akár egy szállodaszobában, szobában, addig az, ezek az emberek éppen lehet, hogy felgyújtanak egy kínai éttermet, vagy, vagy gyilkosságokat követnek el, vagy bármi, amit ők éppen úgy éreznek, hogy, hogy kötelességük is feladatuk. És a, a játék ég, szempontjából. És a játékban. Ö, Nagyon erős játék játékellenesség van. Tehát jelen van benne, szinte minden szintjén megjelenik az, az, a, az a motivum, hogy, hogy a játékkészítőjét, mert hogy a, já, mert hogy a játékban is van egy játékkészítő, A kiről kiderül, hogy ő valójában nem a játék készítő, csak egy játékos, mert hogy a játékban teljesen új helyi értékeket sajátítasz el. Tehát ott minden megváltozik, és igazából nem úgy mész be a játékba, hogy tudod, hogy mi a cél, melyek a, a, az, az eszközeit, hogy a célt elért, hanem a játékban derül ki az, hogy mi a célja a játéknak, és az élet valójában ilyen. Mi is benne vagyunk egy játéktérben, ahol az a játék célját, az életünknek a célját, azt az életünknek a lépéseiből kell lép közben kell rájönnünk, szinte mindegyik film, amivel ma itt foglalkozunk, ez fog, igen, több filmre is. mindegyikben meg fog jelenni. De még az, ami, ami még itt az egzisztencben, amit az előbb elkezdtem, hogy nem, nem fejeztem be, hogy a, a játék ellenes hangulat van a játékon belül, tehát van, és, és ez a valóságban is így van, hogy az embereknek egy nagy része az komolyan tiltakozna az ellen, ha, ha olyan virtuális valóságot kínálnának neki, ami tökéletesen kizárja az, a valódinak nevezett valóságunkat, és teremt egy tökéletesen annak megfelelő illúziót, egy, egy, egy Maya Fight-lát, mert, mert akkor az emberek elbizonytalanodnak, hogy akkor hogy is van most ez a valóság, ez valóság volt, vagy, vagy most több van, vagy, vagy, vagy a játék is valóság. És ezért a játékban bizonyos játékosok el akarják pusztítani ezt a játékot. Ők terroristák, igazából ezek a akar... Magukat realistának hívják, akik a valóságért küzdenek, hogy, yeah. a, hogy a játék szűnjön meg. Ők igazából az egy és oszthatatlan valóság Ö, ö, képzetéhez ragaszkodnak mindenáron, és elutasítják azt, a, azt a, az ideológiát, ami az existence nevű játéknak a, a, a születését eredményezte, hogy a valóság az tulajdonképpen csak egy réteg. Ahogyan mondjuk ö, ö, Carl Gustav Jung azt mondta rólunk emberekről, hogy nekünk nincsen valódi énünk, hanem olyanok vagyunk, mint a hagyma. Tehát, hogy így leveszek magamról egy maszkot, az alatt is egy maszk van, és a maszk alatt is egy maszk van, és nincs olyan, hogy az én valódi énem, én, hogy vetkőzzek teljesen, Erre, mert ott egy majom van, egy gorilla. Tehát a legvégső maszk alatt ott van egy biológiai lény, amelyik kurni amelyik, amelyik akar, amelyik enni akar, amelyik aludni akar, amelyik, amelyik, amelyik, amelyik, amelyik semmi egyebet nem akar, mint, mint, mint biológiai fentartani fentartani önmagát. tartani önmagát és szaporítani önmagát. Tehát, hogy, és minden más, ami ezt meghaladja, az egy maszk. És hogy ugyanez a helyzet a valóság képzetével is. A valóság nem lehet egy és oszhatatlan, hiszen a valóság az a tudatunk által létezik. Tehát tulajdonképpen mi hozzuk létre, mint egy hagymahéjat, hogyha visszafejtjük, vissza és vissza és vissza, végül egy állatot találunk, amely állatnak a mi fogalmaink szerinti valósága nem is létezik. Most ez a bizonyos játék, ami a film címe is egyben az Existence, ez, ez a mi általunk olyan nagyon kedvelt fraktál világ rendszerre, vagy fraktál felépítésre, vagy... Fraktál tudatra is felhívja a figyelmet, illetve bemutatja, és, és kellőképpen el is bizonytalanítja az embert, és összezavarja, hogy ebben hol van. Mint amikor arról van szó, hogy az ember ha, ha Mikroszkópban néz, vagy távsőben néz, akkor lényegében ugyanazzal fog találkozni. Hát Persze igen. máshogy, de mégis nagyon hasonló dolgokat fog szóval látni, kicsiben és, és nagyban. Gyakorlatilag ugyanazt fogja látni, kicsi gömbök, nagyobb gömbök körül keringenek. Ezt és és ez a végtelenségig osztható lesz, és a végtelenségig zoomolhatsz bele, és mindig mindig ugyanazt fogja látni. Mi is találni. egy ilyen struktúrában vagyunk benne, igazából a saját létünk is egy illúzió, mert valójában egy alakzat vagyunk, amit tulajdonképpen az egónk hozza létre saját magunkat, hogy mi lehasítjuk magunkat a környezetünkről, és azt mondjuk magunkra, hogy na én vagyok, én, én ehhez hozzá rendelek egy nevet, azt mondom, hogy Robert, vagy azt mondom, hogy Dávid és akkor Most innentől kezdve... Vagy mondjuk Ted pike aki a, akit Jude Law játszik a filmben. És akkor innentől kezdve létrehoztam ezt az abstrakciót, hogy én, és onnantól kezdve ez, ez az abstrakcióval lehet játszani. Persze, lehet vele játszani, be lehet helyettesíteni egy csomó helyi értékbe, csak aztán ne várjuk el tőle, hogy ő egy és oszthatatlan legyen, hiszen egy abstrakt valami, amit én azért hoztam létre, hogy, hogy a... Hogy a A tudati kategóriáimat működtetni tudjam. Hogy legyen az aki gondol, ha már gondol egy csomó mindent. Most látjátok, milyen veszélyes filmről beszélünk, hogy ilyen gondolatokat indít el bennünk. Tehát, hogy annyira el tudunk szakadni, miközben a filmet tárgyaljuk, mégis teljesen másról beszélünk, és nem a filmről. És szerintem kicsit azért térjünk hozzá vissza, mert lehet, hogy izgalmas a hallgatók számára az, amit mi itt most filozofálunk, meg összeokoskodunk. De nem ártanak, de mégis a Filmről a a is a... lenne a szó. A ami nekem első látásra, amikor először néztem, feltűnt, hogy nagyon B-film jellege van. Amit egy Egyébként később a történések megmagyaráznak, tehát hogy az első, mit tudom én, a film egy első egyharmadában miért érzem azt, hogy olyan, olyan nagyon B-film néha a dolgok, olyan nagyon hülyén és olyan elnagyoltan történnek. Hát igen, ez mert egy időtérben van. Mert, mert az már a játék egyébként később kritizálják is a filmben ezt a játékteret, hogy hát benne elnagyolt volt ez a karakter, nem volt olyan jól kidolgozva, és így, így ezért, így oké, lerencse a saját magáról. Igen, igen. Egyébként, hogy mennyire nem B-film, azt jelzi, az, hogy Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Willem de Ian Holm. Tehát egy meglehetősen illusztris szereplőgárda, az, amelyik a, a szereplőket konkrétan megszemélyesíti, vagy fel, feltölti őket élettel. Nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon nagyon komoly játékot produkál a filmben például Jennifer Jason Leigh, akiről nagyon sokáig azt hiszed, hogy ő a játéktervező, és aztán persze minden felborult. Tehát hogy így az az érdekes, hogy megnézed, hogy milyen, milyen a valóságnak hit illúzióból belépni egy alternatív, egy mélyebb valóságsikra, majd pedig megnézed azt, hogy milyen a mindvégig alapvetően valóságnak hit dologról lejönni és felemelkedni egy magasabb síkra, ahol még nem jártál. Tehát így igazából minden, minden formáját, minden, minden módozatát bemutatja a valóság képzett elvesztésének, szétzilálódásának a rendező. És nagyon jó az, hogy az els első látásra talán nem tűnik fel az embereknek, hogy milyen összefüggések, milyen kapcsolatok vannak, vagy kapcsolódások a a szerepek is a személyek között, és a, a filmben Allegra Gellernek nevezett játékkészítőjen, hogy ő azért foglalja el ezt a helyi értéket, hogy ő a játékkészítője, mert valójában emögé akar elbújni, mint ahogy el akart bújni a makulátlan elme örök ragyogásában Jim Carrey a olyan ö, emlék képeibe, ahol biztosan nem keresik, és a Geller is így bújik el a játékészítő maszkja mögé. Hát igen, a terroristákból antiterroristák lesznek a mélyebb tudatisíkokon, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a mélyebb alternatív valóság síkokon, a még mélyebben pedig újra visszafordul. Tehát újra meg újra 180 fokot fordulnak a hegyi értékek, ahogy mélyebb és mélyebb alternatív valóság lépünk. Ami nagyon súlyos, amikor a szintek mert egy darabig az ember tudja követni, hogy most a játékban vannak, most a játékjátékában, És ott megjelennek bizonyos eszközök, amikkel találkoznak, amik központi. Amik aztán játékokból, játékokból tudnak átlépni, de nem csak lefelé, hanem fölfelé is. Ami sokáig érthetetlen, de csak addig, amíg nem jövünk rá arra, hogy már az a sík, amit valóságnak hittünk is, csak egy játéktér. És a és legvégén pedig minden megkérdőjeleződik. És gyakorlatilag ez a filmnek a, a lényege, hogy a végén, amikor az ember kényelmesen, nyugodtan, <gül> hátra, elégedetten hátradőlne a székében vagy a fotelében, hogy na, Akkor úgy értem, hogy ez most mennyi volt, és akkor azért feltesznek még egy kérdést, ami az egészet tényleg ö, zárójelbe teszi, sőt, mi több téged, tévénézőt vagy filmnézőt is otthon kicsit zavarba hoz, hogy akkor te most mit csinálsz, és te most vajon benne vagy? e vagy hát Ez kim, a legvégső síkja rajta? a valóság értelmezésének, te, aki az egészet nézett kívül. A te számodra az a sík, amiben vagy, az az értelmezhető legmagasabb valóság, de hát persze mi a garancia arra, hogy valóban így van? A filmet elnézve sem Mi. Van itt néhány SMS, amit kaptunk. A legnagyobb kedvencem, Kronenberg egy géniusz. Megelőzi a korát, az tuti, nekem tízes. Köszönöm, hogy kiválasztottátok, írja a kedves SMS író. itt van még egy SMS író, Laura. Sziasztok! Kíváncsi lennék, hogy David Lynch összes filmjét láttátok-e, hogy úgy gondoljátok, hogy Cronenberg filmjei betegednek. Természetesen ezt csak és kizárólag ironikusan érthetjük, hogy lehetnénk mi eléggé betegek ahhoz, hogy megítéljük, hogy Cronenberg vagy Lynch a betegebb. Mert nyilvánvalóan Kron már önmagában ez a verseny is egy beteg verseny, ahol Cronenberg és Lynch között kell eldönteni, hogy melyik a beteg. Hát, mind a ketten nagyon betegek, maradjunk <gül> ennyiben, az nagyon jó. Hát igen, azt Bár... lehet mondani, hogy egy olyan pályán játszanak, amely pályán, pályán a mi, nem mi nem még a... mi néző, nézőként sem váltottunk ki <gül> egyet, hogy megtekintsük. Megjegyzem azért, Lynch mondjuk megcsinálta a Straight Story-t, ami viszont egy nagyon, nagyon kilóg az Ez életművéből, nagyon és nagyon kellemes, nagyon, nagyon élvezhető már-már már romantikus film, és azt is és megígérhetjük és szerintem Krónember hogy... képtelen lenne ilyet forgatni, de ezzel nem mondtam azt, hogy ő rosszabb. Nem, nem, nem, a világért sem, és azt is megígérhetjük, hogy a azt mi ö mi, mi, mi a, a programunkba fogjuk illeszteni. A el is lágyult a hangot, már. hogy Bizon, ezt Ilyen csodálatos, szó. Egyébként te játszanál ezzel a játékkal, amit így a, a, gerin, a gerincvel be kell csatolni egy ilyen... E, Tehát biológiailag összekapcsolnak téged egy másik, má, másik organizmussal, egy másik biológiai organizmussal. Csatlakoztatnak egy téged egy géphez, ami tulajdonképpen egy mesterséges DNS alapján létrehozott élő lény, ami a te energiádból táplálkozik, amikor film, játszol be. A film még meg nem érté A tanúskodik az, hogy azt kérdezett tőlem, hogy én játszanék-e ezzel a játékkal, hiszen már játszom vele. Mer, nagyon zavart voltam az imént a játék során. Hogy érted ezt? Nagyon erős játékellenességet éreztem bennük. Hiszen az elején egy játéktervezőt akartak meggyilkolni. Valóban? Ez kiváló ötlet volt. Igen, kezdem érteni, mire gondolsz idegesítő. Gondolod, hogy az egyik játékos agyából pattant ki? Igen, az biztos, hogy nem én találtam ki. Majd kipróbáljuk egy másik csoportnál. Köszönöm, hogy vigyázott a kutyámra. Szeretnék föltenni néhány bizalmas kérdést, Mr. Nuris. Persze. Tessék csak bátran. Amíg nem arra kérnek, hogy kérdőíveket töltsen ki. Játszottunk a játékával, így most már mi is úgy véljük, ön a világ legnagyobb játéktervezője. Nem voltunk benne biztosak. Köszönöm szépen. Évgenyi, nem gondolja, hogy bűnődnie kell a károkért, amiket okozott, és okozni fog az emberiségnek? Tessék? Igen. Nem gondolja, hogy a legnagyobb játéktervező büntetést érdemel? A valóság legkifinomultabb eltorzításáért. Én, én nem hinném, hogy ez nagyon. Nem, nem. Szóljanak a biztonsági őröknek! dördült néhány lövés, ami mondjuk a kérdésre, hogy játszan el a játékkal bizonyos emberek szemszögéből választ adott. De te játszan el ezzel a játékkal? Itt, itt, az az igazság, hogy már sokat nem veszíthetek, hiszen valahol egy másik tudatisíkon, vagy egy másik valóságsíkon már elkezdtem játszani ezzel a játékkal, hiszen különben nem lennék itt. Hát nyilván be vagyok ide töltve. Talán nem véletlenül. Jó. Hányast adunk ennek a filmnek? Én egy nyolcast. Én is megadom a nyolcast ennek a filmnek, mert merte Ah, nincs több krón ember film, aminek 8 az az igazság, mert ne, ne az értelmezésig nem jutok el. Ebben a filmben eljutottam az értelmezésig, és bevalom nagyon hálás vagyok a rendezőnek azért, hogy adott nekem egy mentőkötelet, hogy értelmezni tudjam az ő nagyon sötét világát. És az írtózatos sötét világát bepaszírozta a filmnek egyetlen rétegébe, tehát a játéknak bizonyos helyein jelenik meg, és nem az egész filmet uralja. Igen, ezért is hálásak vagyunk, hogy itt nem, nem kell a beszélő írógéppel foglalkoznom, <gül> például a Mestel nevében, és a többi. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánljuk az Existence, az Életjáték című színás kanadai angol szifit, amely 97 percig tart és 1999-ben rendezte David Cronenberg. Rádiókafé És te hogy vétel, vagy? Vétel. Reklám a Rádiókafén A valódi felejtés a tanulás. A valódi tanulás a felejtés.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 Maradott a, a nap van! Képpel, aludj, mint a tejt fel! Fél, fél! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterdlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Írjatok nekünk SMS-t! a 0629 -96 -96 -96 os SMS számunkra legyetek szívesek, hogyha azokkal a filmekkel kapcsolatban, amiket tárgyalunk, van véleményetek, vagy hozzáfűzni valótok, nem értetek velünk egyet, vagy nagyon is, tetszik az adás, esetleg nem, vagy a láttátok a filmet, vagy nagyon kíváncsiak vagytok, vagy bármit megszeretnétek osztani velünk, akkor ne habozzatok, hanem a 0629 986, os SMS számra írjatok nekünk, ez a rádiókafén a hét mesterlövésze Puzsér Robertel és Magyar Dáviddal amivel eddig foglalkoztunk az a R Existence című David Cronenberg film volt, itt egy SMS 97-ben a Sote Egyetemi moziában láttam a crash írja nekünk Zé. mire vége lett a filmnek, a közönség fele már lelépett nagyon beteg kedves Zé. én is láttam a crest, én is kb. 97-ben A, az, az a film, amikor attól tudnak elélvezni, hogy autóbalesetet szenvednek? Hú, ugye? Az én nem láttam. A, hú, az, de a, na azzal is úgy voltam, hogy azt, azt nem is értem, hogy az hogy lehet ilyen beteg valami, hogy így egyáltalán, és hogy nem is volt hozzá egyáltalán így hozzá férésem se a problémához annyira, annyira idegen volt, vagy csak én határoltam el magam tőle. Nagyon nem akartam ebbe így nagyon beleérezni, vagy nem tudom. Működtek a megfelelő pszichés védelmi mechanizmusaid, amik, amik megakadályoztak abban, hogy megőrülj. Hála Istennek, sokat köszönhetek ezeknek. Szóval itt van a következő, már a rendelt következő evangélium. Azért jó Ez a Szent Evangélium, mert ebből is négy van, mint a, mint a Bibliában. Ez pedig a Requiem egy álomért című Doren Aronofsky film, amely 100 percen keresztül borít ki titeket 2000ből. Azért csodálatos film, mert elindul valahonnan, és az egy viszonylag nyomasztó, ám de félig meddig még majdnem hétköznapinak mondható helyzet, És ez egy kicsit nyomasztóbb lesz, aztán egy picit még nyomasztóbb lesz, aztán egyszer Aztán csak sokkal nyomasztóbb, elég nyomasztóbb lesz, és akkor lenni, még hol van a vég. És, és aztán a nyomasztóvá válik, és aztán elviselhetetlenül rettenetesen szörnyűségessé válik, és még mindig nincs vége. Én azt ajánlom nektek, hogy csak akkor nézzétek meg ezt a filmet, hogyha jó lelki állapotban vagytok, mert utána nem lesztek abban, és nem garantálok nektek semmit, hogyha mondjuk egy ingatag, globaliz pszichés állapotban vágtok hozzá ehhez a 100 perchez, ami keresztül rángatni, rugdosni fog titeket ez a lelki. Szerintem akkor is nézzétek meg, ha esetleg uh, meg, gondotok, gondotok van ilyesmi. az ivással, vagy a heroinnal, vagy valami Valamivel, drogokkal, vagy, de igen. úgy érzitek, hogy kicsit még szúrnátok egy kis heroin, de nem tudom, ne, hogy igazából jó ötlet. Ne, lesz. Vagy ha úgy érzitek, hogy a drogokkal kapcsolatban ti nagy nagyvonalúan jártok el, úgy gondoljátok, hogy ti uraljátok a saját életeteket, és úgy gondoljátok, hogy ebből nem lehet gond. Úgy igen, esetleg egy jó kis vagy drogügyleten töritek a haverokkal a fejedeket, hogy vesztek mm -hmm. mondjuk egy fél kiló ezt, meg azt, kicsit mm -hmm. le, kicsit levágjátok szórjátok, ebből meggazdagszatok, abból lesz ez meg az, mert ö, felmutatja ez a film egyébként szerintem tökéletesen ö, hihető módon, hogy hogy lehet A pontból B pontba jutni, és A pont az mondom a hétköznapi élet, B pont a pokol, és a kettő között van egy ilyen nagyvárosi, pár nagyvárosi fiatalnak a vagy New Yorki, Brooklyni fiatalnak a, a nem törődő lezser élete, amiben így cuccozgatnak, vannak, jó zenék vannak, meg repülő, a papírrepülőket dobálnak az épületek tetejéről. Tehát így nem, nem, nincs nekik semmi gondjuk az élettel, nincs nekik semmi tervük az élettel, csak nagyon-nagyon pokorian megszívják. És itt van egy édesanyja, aki egy másik síkra emeli ezt a filmet, mint a szokásos filmek, Mert sok filmet láttunk már, de a bűntudatnak olyan mélységeiben nem tud lezúdítani egy sem, mint a rekülye megy És ez az Ellen Burstein által játszott szaragolt fárnak köszönhető. Nyilvánvalóan uh, Oszkárdi ilyat... Uh, kellett volna adni ezért az alakításért. De még mindig úgy beszélünk az Oscar díról, mintha az Oscar díj valamit is jelentene, mintha az valaminek a non Plus ultrája lenne, mintha még benyolnánk ezt a propagandát, hogy Oscar díjat. Nem az Oscar díjat. Nagyon helyes, hogy ez a film nem kapott Oscar díjat, és nagyon helyes, hogy Ellen Burstey nem kapott Oscar díjat. Kapja csak az Oscar díjat Brad Pitt <kül> a, a a legújabb aktuális filmjéért, a Benjamin Button különös életéért, Jó? Ne, ne, ez a, ne, ez a film kapja, ha egymód van. rendben. Túl jó ez a film az Oscar díjhoz. Szóval, ha éreztetek már életetekben bűntudatot, vagy ha éreztetek már életetekben olyan irdatlan, nyomasztó, jóvá tehetetlen bűntudatot belül, akkor fogalmatok nincsen még mindig arról, hogy ez a film mit tartogat a számotokra. Töltöny, tepivel, töltöny, tepivel, töltöny, tepivel. Oh! Meghozz ősra a tombolás úrapja. Hozzuk létre együtt a tökényt. Örök élszó! Örök élszó! Minden örök szolgáltatják! Köszönöm! Megvan a nyertes? Megvan a nyertes! Akkor megvan a nyertes! Megvan a Megvan a nyertes! Első nyertesünk egy washingtoni légikísérő. Kérem, üdvözöljék Mary Kellington-t! Mary! Mary! Én, Mary! Erről könyörgöd csak a tévét! ugyan, Mama, ne csináld ezt! Nem olyan nagy ügy. Tudod jól, hogy pár órán belül is visszakapod. Most mit kell tenni bennem a bűntudatot? mi a fenét akarsz, hogy törjem össze a saját anyám TV-ét, vagy a radiátort, vagy röpítsem levegőbe az egész házat? Halljuk ezt akarod? A saját fiattól, a te húsod, a tevéred? Az Isten szerelmére, miért csinálod mindig ezt velem? Hidd el, nem tenném. A, a lánc nem miattad kell, hanem a betörők miatt. Akkor miért nem jössz ki? Látod, mindig ez a vége. Folyton csak feldühítesz. Mama. Mama, gyere ki, kérlek szépen. Csöszt meg! Ez nem lehet igaz. És ha mégis megtörténne, akkor sem lesz semmi baj. Úgyhogy ne aggódj, szimúr. Minden megoldódik. Majd meglátod. A végén minden jóra fordul. Fiatalnak, Harrynek, Marionnak és Tyronnak a, a drogkarrierjéről szól ez a film. Harry és Tyron, ők heroinisták, Marion kokainista. De ami elemeli a szokásos drogkarrier filmek mezőnyéből ezt a filmet, és egy igazán brutális drámává teszi, az Szara Goldfarb, a Harry édesanyja, aki pedig amfetaminista lesz. Hogy lesz egy ilyen 60 év körüli asszony amfetaminista? Hát honnan szerezünk amfetamint? Hát ő, ő, talán az orvos fölírja neki az amfetamint. És miért, írja? És miért írja fel neki? Miért ír föl orvos amfetamint? Hát lehet, hogy azért, mert le kéne fogynia, van egy kis újfölös Miért kéne lefogynia? Miért le? zavarja, hogy. Miért zavarja? Van? Lehet, hogy azért, mert valaki fölhívta őt a tévéből, és megígérte neki, hogy szerepelhet a tévében, ő pedig szívesen. Nem csak van, a tévében a kedvenc sójában, Tepi Tibbonsnak a sójában, Aminek mi is a címe? A 20 a, a, a, a tombolás hónapja? Értelmetlen. Nem derül ki, hogy miről szól a show egyébként, de talán pont ettől jól, mert az derül ki, hogy nem szól semmiről. Tehát egy klasszikus olyan tévés ami csak úgy van, és az emberek függnek tőle. Igen, de imádják Tepit valamiért, nem tudni miért, de Sara Goldfarb is imádja a tepítést, meg akar felelni Tepinek minden áron, És az ő fejében az a képzet él, hogy ő akkor lesz boldog, ami, ami, amilyen annak idején volt, amikor még élt a férje, hogyha majd bele tud bújni a piros ruhájába. Ez a piros ruha, ez mindent jelent. A mindenséget jelenti Szara Goldfárdnak. Ha ő a piros ruhába. Belefér, és ott lesz a tévében Harryvel, és őt szeretni és ünnepelni fogják. Ez az igazi amerikai álom. Akkor újra boldog lesz, akkor visszanyeri azt a boldogságot, amit valahol útközben elveszített. De Aha. ehhez bele kell férni ebbe a ruhába, és ezért elkezdi szedni ezeket az amfetamin alapokat. Amiről nem tudja, szereket. hogy mik, ők csak azt tudja, hogy az egyik tarancsárga, <gül> a másik zöld, a harmadik kék, és szedi őket, ahogy az orvos mondta. Az orvos egyébként nem fordít túl nagy figyelmet arra, hogy mondjuk, melyikből hogyan mit is. Mondjuk rá se néz a páciensére, szar pedig szedi ezeket, hogyha el lehet képzelni a legnyomasztóbb junkizmust, <gül> akkor az az a junkizmus, amelyben nem is tudod magadról, hogy junki vagy. Tehát egy gyakorlatilag megőrülsz, mert hogy a, igazából egy drogos élményt Egy őrülettől azt különböztet meg, hogy a drogos élményben megvan az a kapaszkodó, hogy tudod, hogy mit szedtél, tudod, hogy meddig hat, tudod, hogy elmúlik. De hogyha az életed egyik napról a másikra egyszerűen megváltozik, és te ezt nem tudod hova tenni, nem tudod mihez kötni, nincsen meg a kapaszkodód, akkor kicsúszik a lábad alól a talaj, a pszichéd elborul. Ott kezdődik a probléma egyébként a, a, az asszonynál, az anyánál, hogy... Ugye, hát a szervezet toleranciát alakít ki az amfetaminnal szemben, ezért egy idő után, mert nem érzi azt a feldobodottságot, azt a pörgést, mint amit az elején érzett. Az orvos viszont erre úgy reagált némi közönnyel nem foglalkozik vele, ezért a szaragoltfár elkezdi a tablettákat így össze-vissza dobálni, tehát hogy így bevesz kettőt, hármat a végén már beveszi mindet egyszerre, mert hogy az egyik az ugye felpörgeti, de hogy éjszaka tudjon aludni, ezért van egy altató is a rendszerben. Na most ő ezeket már egyszerre szedi tehát itt van az, amikor teljesen elborul végül is. A rendszere, és ő ugyanolyan drogos, mint a, mint a fia, a fiának a barátnője és a fiának a barátja, csak ő még azzal is súlyosbítva, hogy tévéfüggő is egyben. Tehát ő neki a világot gyakorlatilag a jelentés, a tévében megfogalmazott amerikai álom az, ami az ő agyába is befészkelte magát, aminek annyira meg akar felelni, hogy gyakorlatilag az életét dobja oda érte. Mert a gyerekeknek legalább nem nagyon vannak álmaik, tehát a fiatalok azok igazából csak úgy drogoznak. Az anya megkergeti az álmait. Mit, mit, akar, mit akar ez a nő az élettől? valahogy mindent elveszített, valahogy mindenki csúszott ezek közül. Miért geniális rendező Dorez Azért, mert képes arra, hogy te benned ne csak, egy, ne csak a saját sorsoddal kapcsolatos félelvet és szorongást, hanem a szülőkkel kapcsolatos bűntudatot, az elvárásoknak, a szülői szeretetnek, meg a, annak a ragaszkodásnak, annak az intimitásnak, amit, amiket mind, mind tőle az anyádtól tanultál, ennek az alapjait rendítse meg benned. Ezzel a, a film. Sőt, az egész rendszerbe vetett hited alapjait is meg hiszen amikor a film második, ö, a utolsó harmadában teljesen összeomlik mindannyiuk egzisztenciála és élete, és tökéletesen leszűkülnek a, a lehetőségek és kilátásaik, akkor látjuk azt, hogy mit él át az, aki az amerikai álom hétköznapjaiból kicsúszik, kiszorul a perifériára, ahol már senki nem fogja meg a kezét, ahol aztán működik a daráló, ahol és, egy és ott jön az igazi brutális, rombolás egyébként. Tehát ott van az, ahol, ahol már nem menti meg őket senki. Akkor már jön a kényszermunka, a megaláztatás, a prostitúció, az elektrosok, a kényszergyógykezeléstől elkezdve az amputáláson keresztül az lelki, érzelmi, pszichés, egzisztenciális nyomorúság leges, legmélyebb körei. Az igazi földi poklot ez a film képes megidézni számotokra kedves hallgatók, ezt higgyétek el. egyébként mindezt Mondjatok. úgy, hogy... Közben azoknak, akik, erre, akik ezzel kapcsolatban veszélyeztetettek, mondjuk a fiatalok, akik belesodródhatnak ö, könnyelmű ö, droghasználat révén ezekbe a problémákba, azok számára tökéletesen emészhető, nagyon cool, nagyon fine stílusban adja elő. Tehát olyan a film, hogy ha nem lenne ilyen, ilyen üzenete, akkor még akár bizonyos pontjain még a drogozás mellett kifejtett propaganda is lehetne akár. Nem a film a beteg, a világa beteg, írja a kedves SMS író. A requiem zseniális gimiben kötelezővé tenném. Pontosan erről beszéltünk idefelé évet az autóban, hogy ha a drogprevencióról van szó, akkor egyszerűen ezt kell játszani. Tehát, hogy nem magyarázni kell egy hiteltelen rendőrnek vagy egy osztályfőnöknek olyasmiről, amiről semmi fogalma nincsen. Be kell rakni ezt a filmet az osztálynak, gyerekek nézzétek meg, és utána beszélgessünk arról, hogy milyen élményeket keltett bennetek, mert ez az a film, ami után az embernek nem támad kedve szerintem nagyon egy, egy darabig drogozni. Hát erre van némi esély. Én is azt gondolom, hogy rá lehet bízni Aronofsky bácsira, aki tudja, hogy miről beszél. Egyenesen Brighton beach be brooklyn -ból. Kérem, fogadják lelkes ovációval, Mrs. Sarah Goldfarb! Örömmel közölhetem, hogy ön megnyerte a fődíjat! Ó, oh, Istenem! Ha mondjam az. a fődíj egy bájos mosoly, és egy saját vállalkozás. Épp most jegyezte és idén-nyáron nősül. Kérem, fogadják lelkes ovációval, Harry goldfarb -ból. Ik ja, is het Ik het lekker mama. Igen, a zenéje sem elhanyagolható, írja nekünk D. Hát igen, a Kronos kvartett írt zenét ez a filmhez, és azt lehet mondani, hogy a zenének a színvonalából következtethetnek a filmnek a színvonalára. Falanszterbe zárt emberek élnek egymás mellett reménytelenül és kilátástalanul és mélységes elidegenedésben. A film az első felében felépít egy valagnyi illúziót, amelyet aztán a továbbiakban eleméről, elemére a sárga földig lerombol benned. Hogy a végére semmi nem maradjon. Hogy a végére teljesen kifosztva érezed magad. Ennél nyomasztóbb élményt, mint ez a film, igazából elképzelni se nagyon tudok. Egyébként Hogyha, hogyha ö, ezt a filmet, ezt megnézitek, akkor utána nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz ö, úgy igazán, úgy, úgy igazán mélyre alászálnotok egy filmélmény hatására. Tehát, hogy igazán megmondom, ez a film egyáltalán nem hosszú. Egy 100 perces filmről van szó, én életemben eddig kétszer bírtam végignézni, és mindvégig az volt a benyomásom, hogy úristen, ez egy nagyon-nagyon hosszú film. Tehát mindegyikről úgy emlékszem, hogy egy ilyen borzasztó hosszú, mint három órán keresztül. De, tartott de volna még mindig nem állja de, de mégsem sincs benne üres járat. Tehát az benne a pokoli, hogy ez végig töményen azt adja, amit. É, én, de de, de, de én, azért, én azt gondolom, hogy azért gondoltam, vagy azért emlékeztem rá úgy, hogy egy nagyon hosszú film, mert, mert olyan mély kutba zuhantam le, amikor a filmet néztem, olyan kilátástalanul mélyen voltam, ahova nem sütött be a nap, és nem láttam ki onnan, hogy az, az, az, az ott engem teljesen elzárt és elszigetelt és, és az, egy, az, egy, az egy örökké valóságnak tűnt, az egy, az egy, az egy lelki száműzetés volt De végignézni ezt a filmet. Egy dolog, mégis nagyon nyilvánvaló, hogy megnézed a filmet, és aztán azt kell, hogy mondjad, hogy nekem nincs is semmilyen problémám. Hát én, ha végignézek az életemen, nekem nincsenek problémáim. Tehát az a, az, a, az a pokol, amit ez a film feltár, Ahhoz képest így nekünk, most komolyan, mi, mi az, ami velem történhet, amire azt mondhatom, hogy rossz, semmi. Itt vannak az SMS íróink. Akárhányszor néztem meg, mindig úgy álltam fel, hogy soha nem nézem meg többet, de most is megvan. De ez velem is megtörtént már egyébként, is négyszer láttam. Két alkalommal láttam boziban. A nézők nem tudtak felállni a székekből. Lement a stáblista, és csak ültek. Nem rossz film, csak néha nekem kicsit túljátszott például Fekébe szúrni. Miért is? Jó, a műsor -frigo. Hogy miért fekébe? Fekébe. Konkrétan heri miért szúra a fekébe? Azért, mert heroinista. Hát mert heroinista, mert a heroin a létező legjobb fájdalomcsillapító, és ha beszúrja a fekébe, onnantól nem fáj. Ezért, ezért szúr a fekébe, azért szúra a fekébe, mert nem érdekli, mert nem gondol a holnapra, mert ha nem szúrna a fekébe, akkor gondolna arra is, hogy nem szabad heroinozni, mert és ez már nem... a szakadéknak a széle. És De akkor nem, nem lenne rá. fekélyes a karja. És akkor nem lenne fekélyes a karja, és talán az anyja sem lenne amfetaminista, mert talán egy kicsit odafigyelne rá, mert ő látja és tudja, hogy mi történik az anyával, mégsem tesz ellenem. És akkor azt mondja, hogy túl játszott, erről viszont eszembe jut, hogy milyen zseniális színészi játékok vannak ebben a filmben. Tehát az anya az, az olyanokat tud alakítani, amiért önmagában érdemes végignézni, bár rettenetes tényleg nézni, amit játszik, de a hogyan játsza, az tökéletes. Egy hatalmas színésznő Ellen Burstyn és igazából ezt már korábban is tudtam, mely, fiatalabb fiatalabbkori szerepeiből is, de ebben a filmben, ebben a non-plus ultrát adja. És, és azt, is, azt is fontos megemlíteni, Hogy a, hogy a olyan brutális erejű rövid vágások vannak, felvillanásszerű vágások vannak a filmben, olyan filmnyelvvel találkozol, amikor ezt a filmet nézed, amit addig nem is nagyon láttál, tehát hogy így, így nem tényleg a kép és a hang így, így egyrészt néha sokszor így leszakadnak egymásról, néha a, a A cselekvések, azok csak bizonyos képkockák erejéig rakódnak össze és vetülnek fel, és ezek aztán felismerhetőek a későbbiek, későbbiekben újra meg újra. A, a kábítószer fogyasztásnak az aktusa, az mindig felvillanó képkockák formájában jelenik meg például, és ez is rettentő erős. És tökéletesen adagolja, tehát a, a, a rendező, az úgy, úgy vágja ezeket, hogy csak pontosan annyit, amennyit kell belőle, tehát csak a, a, a lényegét, a sűrűjét adja, és ezért, ezért is van az, hogy hosszabbnak tűnik a film, mert a nagyon rövid vágásokban is pontosan az van benne, aminek lennie kell, sem egy centtel kevesebb, sem egy grammal több, hanem ahogy az tökéletes. Milyen filmről beszéltek, srácok? Kérdezik Gabesz. Hát ez a Requiem egy álomért című Requiem, a Remeranoszki film. Álomért című film 2000-ből a legsötétebb utazás mindannyiotoknak a bűntudatába, a bűntudatoknak a mélyére, azok, azok, azok, azokna a, azokra a vidékekre, amelyekről talán nem is tudtok magatokban. Hanyasra osztályoznád ezt a filmet? Hát én képes volnék egy tízes adni rá. Bizony, én, én úgy vagyok vele, sőt, hogy rendezés tízes, színészi játék tízes, zenetízes, kép, képi effektek tízes. Én azt gondolom, hogy ez a film ez mindenkinél kivágja a biztosítékot, aki szár rá, 1 óra 40 percet. Yeah. még néhány SMS. Eláruljátok, ki csinálta ezt a remixet? Hogy nárulnánk el? Ez GMS uh, Requiem egy álomért remixe. Igazából ez egy Psytrance mix, uh, és hát meglehetősen elképesztő, hogy ennek a a drogkarrier filmnek, sötét drogkarrier rémálomnak a zenéjére goapartikon széjjel amfetaminozott srácok és lányok táncolnak és buliznak, de amellett, hogy ez egy mélységes, sötét paradoxonnak tűnik, A mellett pedig valahol egy vigasztaló dolog is, mert azt gondolom, hogy aki erre a zenére bulizik, az alig ha nem látta már a filmet, aki pedig látta már a filmet, az abban már biztos, hogy van egy beépített fék ezzel a dologgal kapcsolatban. Tehát ő már azért pontosan tudja, hogy hol vannak a határok, és hogy mi, várja, mi vár rájuk a határnak a túloldalán. Nem vagyok azért biztos benne, hogy ezek látták, de elképzelhető, hogy a zene hatására megnézik, és már az is valami. Azért ez a film, ez minden DVD-tékában megvan, ez a film hozzáférhető, ez a film megtekintető, sőt, megtekintendő. Az, az az igazság, hogy, hogy aki ezt erre, ezzel a filmmel közelebbről megismerkedik, az azt gondolom, hogy egy bizonyos mélységben már nem fog leereszkedni. Mert ott, ott, ott, ott, ott lesz egy sorompú, egy nagyon nagy sorompú. Kedves Robert, Isten hozott újra az éterben barátaiddal együtt. Csodásak a képek a hálón. Milyen képek? Már miről van szó. De ha hát csodásak, akkor tök jó. Egy ismerősöm konkrétan elhányta magát, miközben nézte. A zenéjét se felejtsétek el megemlíteni, hát már hogy felejtenénk el a Kronos kvartetnek a zseniális zenéjét megemlíteni? Sőt, én egyébként megemlíteném még Aronofskynak két másik filmjét is, a Forrás és a Pi, ami szintén szerintem érdemes őket megnézni, sőt szerintem valamelyikről, vagy mindkettőről még fogunk is beszélni majd a műsorban egyszer jóval sokkal később. Szerencsére nem a világ beteg, írja az SMS író, hanem a maguk hatása alá került tudatlan észosztók, akik saját hülyeségeikkel megszivatják magukat és másokat. És még örülnek is ennek. Tudom, hogy miről van szó. Szerintem rólunk, de hogy egyébként Á, uh, Sőt, milyen... bujkáló bujkáló ellenforradalmárokat. Köszönjük szépen egyébként a bókot. Hát, hogyha egyáltalán rólunk van szó. Szóval ezt a filmet ezt mindenféleképpen tekintsétek meg, mert érdemes rá.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 Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A következő film a következő fél órában, amivel foglalkozni fogunk, az a Kocka című kanadai horror. A port.hu szerint Igen, horror. Igen, nem az. Hát alig ha. Ez a film inkább azt mondanám, hogy egy... Még thrillernek is inkább egyébként, de szerintem nem is az. Egy egzisztencialista börtön dráma. Most ezzel... Jó, kérjük a portpontot, hogy helyes helyesbítsenek horrorról mire egészenciál az egészencialista Kamara börtönben. Börtön Arra gondoltunk, hogy je, ez a film, ez egy. ez egy. Egy kockában zajlik és egy véres kamaradarab egyébként ö... színházi feldolgozásra is alkalmas dialógusokkal egyik hozzá. legfontosabb erénye, hogy láthatóan re rettenetesen kevés pénzből készült, és nem kell síránkozni senkinek, hogy jaj, nem lehet filmet csinálni, mert olyan sok pénzből kerül, mert igen, hat szereplővel egy darab stúdióban bármi, bármi eljátszatható tökéletes, és pont azért, mert végtelenül eszköztelem, mert, mert nem vonja el a figyelmet a, a lényegről a látvány, ezért olyan ö, hihetetlen nagy kaphatnak a gondolatok, amiket, amikből olyan mennyiséget szabadít fel az emberben, annyi kérdést és választ fogalmaz meg, hogy ezért mert önmagában érdemes. Maga szerint ez mind roppant vicces, igaz? Mi a frázzbaja van, verse? Még Halloween is jobban állja a sarat. Úzzon oda és segítsen neki. Ez lesz a dolga. Száraz dajka. Javall kommandant. Valakinek muszáj kézbe vennie az irányítást. Ugyan, ki más lenne az, mint maga? Nem mindenki játszhatja el a nihilistát. Nem mindenki elég nagyképű ahhoz, hogy hőst játszon. Ez csupán életöztön. Mindenkiben megvan, magában meg pláne ott van, a roha cinizmus mögött. Ja, életöztön, az a meleg, meghitt érzés ideben. Kösz, Quentin itt mindjárt más. Ó, oh, szegény verse. Senki sem szereti. Ha ez a szörnyű gyere, miért cipel egész idáig? Az ilyen lefekszik és meghal. Nagyon sok rétű filmről van szó, és nagyon sok filmet kaptok ennek az egy filmnek a révén. Mert kaptok egy trillert, kaptok egy véres akciófilmet, kaptok egy, egy ahogy mondtam, egy ilyen egzisztencialista igényű drámát, egy ilyen létdrámát olyat, mint egy kicsit olyat, mint a godóra várva mondjuk, vagy olyat, mint a, a mrozeknek a, a a mulatság mondjuk, tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen rettenetes, rémes ö, ö, parafrázisát a földi létnek Egy, egy, egy abstrakt tökéletesen elvont és, és nem arról szól, hogy ők egy kockában vannak és ebből ki akarnak jutni Tehát, igen, erről szól, de valójában nem erről olyan mélysége van és igazából nem nagyon akarjuk az életről elő... szól, az életről yeah. és a halálról és az, az, az, arról, hogy az életnek van-e értelme és hogy az életem belül az ember hogyan próbál értelmet találni, hogyan próbálja túlélni az életet, hogyan próbál kijutni ebből az egész útvesztőből. Hogy mennyire nincs is útvesztő, hét szereplője van a filmnek, ők heten bekerülnek egy kockába. A kocka, az kisebb kockákból áll, egy hatalmas kockáról van szó, amelyben kockák vannak, és ezek a kockák, ezek különböző színűek. Inkább szobák ezek, úgy kocka jobban el képzelni. Igen. igen, igen, kocka alakú szobák, és egyik kocka alakú szobából a másik kocka alakú szobába vándorolva, és hát minden próbálnak kiutni ki innen. A szobának minden oldalán van ajtó, tehát minden szobából hat másik szobába lehet menni, igen. és velük van egy matematikus, aki így hamar kiszámítja. De ez, közben derül ki, de ez közben derül ki, hogy ki a matematikus van, egy rendőr, egy matematikus, egy orvos, egy, egy autista, és egy, és egy szabaduló, mérnök, egy szabaduló ilyen, művész. Meg van egy ilyen tervezőmérnök féle valakint. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. És van egy szabaduló művész, meg vannak olyanok, akikről nem tudjuk meg, hogy kicsoda mer, előbb meghal, mint hogy meg tudnánk. Rögtön azzal indul igen a film. Igen, igen. Van egy amost én... szereplő, akinek van három vagy négy másodperce a filmben. Na most a film az. Ezek között a szobák között zajlik. Igazából egyetlen egy stúdióban vették fel az egész filmet, abban az egy szobában, és az abból az egyéb szobákban való át átlépés, az mindig ugyanabból a szobából történik. És most azt mondhatnátok, hogy ettől a film unalmas lesz, hogy jaj, az egész egyetlen kockában játszódik egyetlen szoba és csak időnként a fényeken variáltak. Nem, egyáltalán nem unalmas, egy percét sem lehet unni a filmnek. De garantáljuk nektek, hogy nem fogjátok unni ezt a filmet. A kockád, a, a szobák egyike-másika az csapda. Ez azt jelenti, hogy belépsz a szobába, És vagy mozgásérzékelő, vagy hangérzékelő, vagy a légzetedet érzékeli, vagy a hőmérsékletedet érzékeli. Egyébként egy, egészen különböző szenzorok vannak annak érdekében, hogy ne tudjad kiismerni őket. Ezek az érzékelők ezek beindítanak bizonyos csapdákat, és ezek a csapdák ezek aztán kivégeznek téged, aki a, kockába, a kockának abba a bizonyos szobájába betévedtél. Úgyhogy aztán onnan te jól nem jössz ki. Most emberek találkoznak ebben a kockában, akik így valahogy eljutnak odáig, hogy, hogy össze tudnak gyűlni egy. egy egy ilyen szobában, véletlenszerűen, és mindannyian tudják, hogy nagyon nagy zűrben vannak, senki nem tudja, hogyan került ide, megpróbálnak kijutni, és hát megpróbálnak együtt kijutni, megpróbálják egymást felhasználni, illetve megpróbálják a számukra terhet jelentő embereket elhagyni, akkor ugye erkölcsi morális kérdések felmerülnek a pszichopata szemszögéből, aki a rendőr milyen kérdés nincs, tehát ő csak azt nézi, hogy aki szerinte tud neki segíteni abban, hogy kiusson, azt viszi magával, a többieket azonnal le, ott akarja hagyni, sőt meg akarja ölni. Hát folyamatosan elborul a figura, tehát nagyon-nagyon nagy lelki változásokon mennek keresztül a különböző karakterek a filmnek a során, alkalmi szövetségek köttetnek és lazulnak. A, a, a, azt fontos tudni a filmről, hogy vannak bizonyos szobák, amelyek, amelyek tiszták és járhatóak, és vannak bizonyos szobák, amelyek csapdák, és vannak bizonyos karakterek, bizonyos személyek a szobákban, amelyek tiszták és járhatóak, és vannak bizonyos karakterek, akik csapdák. És a, a, a személyek, akik bekerülnek a kockába, azok kapnak bizonyos eszközöket, és kapnak bizonyos fegyvereket. Ö, amelyek rájuk lesznek, vagy hogy fogalmaznak, Tehát bizonyos csapdákkal szembesülnek, és bizonyos eszközöket használhatnak. És ezek személyi eszközök is, illetve szobák is. És, és hát a felhasználnak egyéb eszközöket, mint a ruha a darabjaik, amikkel próbálnak ö, könnyíteni a helyzetükön, ezek idővel elfogynak. Igen, igen, igen. És aztán, aztán ők is lassan egyenként elfogynak, és bizony vannak bizonyos számok. Minden szobának van egy száma, és akkor ezek alapján, a számok alapján az autista srác, valamint a matematikus lány együttes erővel próbálják megfejteni a kockának a Fejtéjét, hogy vajon van-e kiárat a De kockáról. igazából minél többet tudnak a kockáról, annál többet nem tudnak róla. Igen, tehát annál, annál, annál reménytelenebb számukra az, hogy megoldják végül is. Egyre-egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy vajon minek az allegóriája ez a kocka. Én nem döglök meg, csak reális vagyok. Gondolja, hogy ennyit veszüttek volna ezzel a vacakkal, ha csak úgy kisétálhatna? Gondolja, hogy jeleket hagynának számunkra, hanem nem lenne kiút? Azt hiszi, számítunk? Hát nem. Kimélyen nagy a nyavajgásától, hadd ki végre. Soha sem jutnak ki innen. De igen. Nem jutnak ki. De igen. Innen nincs kiút! Na hát ezen aztán nagyon fennakad a többi szereplő, aki előtt elhangzik ez, hogy innen nincs kiút, és miért? Mert kiderül, hogy ez az illető ez részt vett a kocka megtervezésében. Igaz, ő csak egy csavar volt a gépezetben, egy fogaskerék, nem tudja, hogy ez az egész kocka mi, nem tudja, hogy hogy néz ki, hogy épül fel, ki tervezte és miért, vagy ki építette. Nincsenek a, válaszok. Ő csak a külső helyet, ő, ő, ő tényleg csak egy feladatot végzett el, és az egész többiről fogalmas. Nincsenek válaszok, és nincsenek magyarázatok. A szereplők nem tudják, hogy miért kerültek be a kockába, és hogy miért pont ők kerültek be a kockába. Nem értik a kockának a természetét, és nem is tudják, hogy ki a kocka tervezője. Tehát körülbelül pontosan annyit tudnak a kockáról, amennyit mi emberek itt ezen a bolygón, a minket körülvevő valóságról mi is be vagyunk zárva ide, itt találtuk magunkat, arra ébredtünk, hogy itt térbe és időbe és testbe zárva létezünk. Igazából nem tudjuk, hogy mit keresünk itt, nem tudjuk, hogy mi a célja a folyamatnak. Keressük a kiáratot, van, aki vallásos módon keresi a kiáratot, van, aki tudományos módon keresi a kiáratot, van, aki elborul, van, aki erőszakoskodik, van, aki használ másokat, van, aki segíteni próbál másoknak, de igazából senki nem tud az egészről semmit. Igazából a kocka az a mi földi létezésünknek az allegóriája, és ebben a filmben a dialógusokban sokkal, de sokkal nagyobb mélységek tárulnak fel, mint amekkora ennek a horror, sci-fi, sz thriller külsőségeiből első látásra feltűnik. És pont azért, mert a film valójában tényleg nem a kockáról szól, hanem az életről és az élet értelmének kereséséről és egzisztencialista kérdéseket boncolgat. Ezért volt hihetetlen nagy hiba megcsinálni a kocka kettőt és a kocka hármat, amelyek egyszerűen lerombolták ezt az egészet, hogy, hogy, hogy a kocka micsoda, tönkretették, ja, farakenték itt, itt van egy SMS író, éppen ezt írja, hogy ez egy nagyon jó film, csak a színészeket tudnám feledni, meg a folytatásokat írja Gábor. Szerintem a színészekkel nincsen különösebb baj hát, a filmben. A, a rendőr az, az nagyon erősen túljátsza magát, azt tényleg egy kicsit Igen. lehúzza, de egyébként a többiek szerintem is jók. Igen. A, a, a folytatások. Hát azt ajánlom, hogy senki ne nézze meg a Kocka 2-t, és még kevésbé a Kocka 3-at. Eszetekben ne megnézni a hiperkocska valamint a Zero Kocka című folytatásokat, mert gyalázatosak. Tehát, hogy amíg az első rész, nem is azt mondom, hogy az első rész, inkább úgy mondanám, hogy a Kocka című a film. Kocka. A Kocka című film az egy egzisztenciális erejű kamaradráma, addig a többi az már egy ilyen gagyi, hollywoodi ilyen, ilyen, ilyen, ilyen Szen, Szen, vé vé vé véres szifitriller gagyszar. Tehát, hogy így azt, azt, azt e, eszetekben ne jusson megnézni. Az a szörnyű, hogy sokan vannak, akik a kocka kettőt előbb jártják, mint a kockát, és utána már a kockát hiába is nézik meg, mert már egy, egy teljesen rossz paradigmába kerültek be. Tehát, a felejtsétek, a, meg se nézzétek, tehát ne romboljátok le az illúziót, a kocka című film az eredeti a legjobb, valamint az egyetlen. Maga elvégez egy apró munkát, épít egy vackot Szaszkatunban, Legközelebb a vacak mélyen a sivatag alatt működtet valami szörnyű szerkezetet. Igazam volt! Végig egész életemben tudtam! Magának mondtam is, engem senki se nevezne többé paranoiásnak. Ki kell jutunk innen, hogy leleplezzük ezt az ügyet? Ja. Palovi, nem fogta fel? Akkor kérem segítsen, hadd értsen meg! Magának nehéz lesz megérteni, de nincs összeesküvés. Senki sem áll emögött. mögött. Ez csak egy agyafúr terv illúzióját keltő balfogás. Felfogta? A nagy testvér nem figyeli magát. Miféle tetves magyarázat ez? Ezzel kell beírnie. Az egyetlen következtetés az, hogy senki sincs oda fent. Valakinek jóvá kellett hagynia ezt. Minek? Csak mi tudjuk, mi ez? Fogalmunk sincs róla, hogy mi ez. Többet tudunk róla, mint bárki más. Talán egyszer valaki tudta, mielőtt leváltották, kirúgták, vagy meghalt. Ha ennek itt valaha volt célja, valahol félreértették, vagy, vagy egyszerűen elsikkadt. Ez itt egy baleset, egy feledésbe merült, öncélú, önfenntartó létesítmény. Azt hiszi, hogy valakit érdekel? Senki sem akar más, csak nyugalmat és dagat erszényt. Én hónapokig elvoltam ezzel. Ideális meló volt. Miért raktak bele minket? Mert itt volt. Használni kell, vagy kiderül, hogy céltalan? De hát tényleg céltalan. <gül> Quentin. Pont ezt mondtam. Hát pont ezt mondtam, hogy ennek a filmnek sokkal, de sokkal több köze van Rozsák Mulatság című drámájához, mint mondjuk a Fűrész 1, 2, 3, 4-hez. Azt higgyétek el, tehát a külsőségeiben ez a film olyasmi, mint a Fűrész lenne. De ez nagyon nem a Fűrész. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez, ez egy... Ez egy mélységes, mély egzisztenciális dráma. És, és emellett pedig parádisan szórakoztató, azt mondanom sem kell. És a jellemek azok annyira tökéletes ö, karakterisztikát formálnak. Arhetipusok ar ar szinte, arhetipusok. Tehát, hogy tényleg olyanok, akik, akik, ö, akikből egy-egy kell. Na most ö, ők heten, akik bent vannak, egytől egyig halára vannak ítélve, ahogy mi is itt a földön halára vagyunk ítélve. A születésünkkor gyakorlatilag kaptunk egy halálos ítéletet, és ennek a halálos ítéletnek a végrehajtását, tehát tulajdonképpen a síralomházi gyötrelmünket nevezzük életnek. És azt ránk bízták. Tehát az a halálos ítélet végrehajtása az ránk van bízva. Igen, és hát ők is valahogy így vannak ezzel, csak hát ez így egy, egy 87 perces filmbe zsúfolva valahogy tragikusabbnak néz ki, pedig hát elég tragikus ez így is, hogy mondjuk 70-80 évig tart, jó esetben. Tehát, hogy igazából a művészetnek, vagy az egzisztenciális drámának a lényege szerintem az, hogy az életednek a groteszk tragédiáját, azt megpróbálja neked besűrítve egy darab példázatba átadni, nagyon erőteljes eszközökkel, és a Kocka című színes kanadai film 1997-ből erre bizony képes, Vincenzo Natali rendezésében. Hanyas ez a film nálad? Kilenc. Nálam nyolc és fél. Kaptunk még néhány SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra. Ti is írjatok nekünk SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra. Szerencsére van, aki tudja, hogy mi a valóság, mi a dolgunk, és hogy hogy kerültünk ide. Vakon, vakhittel nehéz lesz az élet értelmét megtalálni, de a bankszámla az megy. Jó, mondjuk én féltem attól, hogy valami mást ír, de így, hogy tényleg a bankszámlát említetted, így valóban igazat kell adjam, ez az, adjak, ez az élet értelme. Sok pénzt felhalmozni az életben. Hát ezek a rendezők se véletlenül rendeznek ennyire jó filmeket. Hát, hogy sok pénzük legyen az előle. Aronowski. Ne hagyjátok ki legújabb filmjét, a Pankrátort mellesleg 2008-as velencei aranyoroszlán díjas film. Úristen, az gyorsan le is töltöm, tényleg, pedig meg akartam már nézni hányszor. Mickey Rourke comeback -je. Egyszerű, megható hollywoodi mozi. Írja nekünk B. Mickey Rourke már a Sin City-ben -kelt, nem? Aha, hát comeback-kelt egy párszor de hát nagyon le van mondjuk mikilóknak szerintem azért ha már film, akkor a legjobb az szív nálam, hát igen, arról is lesz még szó aztán itt van még egy SMS, hidd el, sokan látták abból a körből, tehát a konkrétan a Goa Apartizós körből, amiről beszéltünk Jó, hát engem is tökörrugott, írja a Zoli szóval még egy dolgot meg kell említenünk a Kocka című filmmel kapcsolatban hogy a végén van egy nagyon durva csavar, van egy nagyon durva végkifejlett, nem akarjuk elmondani nektek, hogy micsoda, és azt sem akarjuk elmondani nektek, hogy van-e kiárat a kockából, vagy nincs. De azt elmondjuk nektek, hogy van is, meg nincs is. Tehát, hogy bizonyos szempontból van, más szempontból nincs. Annyit mondhatnék, hogy ne keresd. Allegórikus, igen. Azt mondom, hogy ha nem keresed, talán megtalálod a kiáratot. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy. Ne nehogy már, te vagy a play. He He say you Runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Az utolsó film, amiről ma beszélni fogunk, az a GPS című film. Öm, ebben a filmben. Egy olyan alakítást láthattok, amit szintén Oscar-díjjal kellett volna. Nem Oscar-díjjal, a... hagyjad már az, az Oscar-díj nem ér semmit az oscar oszkár... de most tessék, én is kioszthattam a téged. Ugyanabba a hibába csúsza. Örülök, hogy nagy elégtételedre szolgál. Nem, igazából mi, mi is Oscar-díjnak hívjuk azt, amit aminek az Oscar-díjnak lenni kéne. Tehát hogyha az Oscar-díj az lenne, aminek az Oscar-díjnak lenni kéne. Ha, ha kapott volna Oscar-díjat a, a reféliem egy állomért, illetve a GP-ben Christian Bély, akkor az Oscar-díj jó lenne, és kéne nekik adni, de tulajdonképpen nem azt, tehát nem is kell. Ez egy spanyol film, amiről beszélni fogunk. Még akkor is, hogyha Amerikában játszódik, ez egy spanyol thriller, A G.P.S. című film, amelyet Brad Anderson, egy, egy ilyen horror rendező, horror sorozatokkal viszonylagos ismertséget szerzett rendező készített. Nagyon az első filmjeinek az egyike, igazából még a karrierjének az elején van a csábú, de hát, fényes, mestermű. fényes és fölfelé ívelő karrier. Ez egy igazi mestermű. Jósoló. Nagyon nehéz lesz róla beszélni, mert ebben a filmben van olyan dolog, amit nem szabad elmondanunk, nem szabad említenünk, nem szabad utalnunk a lényegét, rá. A lényegét a, a, lényegét a filmnek Mert úgy film... érdemes megnézni, hogyha ha ezt nem tudod. Tehát akkor, akkor lesz katartikus. Film... Viszont így nagyon nehéz beszélni róla. Nagyon nehéz beszélni róla, mert tulajdonképpen a film. Komplett cselekménye, csak a film végén derül ki. Csak a film végén kerülnek a helyükre azok a dolgok, amelyeket a film nézése során másnak tulajdonítasz, esetleg értelmezni Amíg sem Amíg talán a film mondjuk négy ötödében azt mondanád, vagy mondhatnád, ha úgy, le, úgy zárulna le, hogy öncélú volt ez az egész. Megint csak rettenet és horror és tömény szorongás, de a vége az annyira helyre teszi, hogy az, az tényleg is. Hogyha el tudtok képzelni egy pokorraszállást, egy igazi pokorraszállást, emberi sorsnak a belső legsötétebb útvesztőjét, ami ugyan nem a börtönben zajlik, de Sokkal az az sokkal... emberi test börtönében, Igen, vagy lélek börtönében. De sokkal, de sokkal sötétebb helye, mint amilyennek a börtönt, akárha elképzelhetjük, akkor ez a, ez a film, ez nem szerezhet nektek túl nagy meglepetést. De ti ezt nem tudjátok elképzelni, értitek? Ti ezt nem tudjátok elképzelni, ismételjétek. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, ezért meg fogjuk nézni a GPS című filmet. Én annyira ki vagyok. Ah, ez unyelhatsz, ha akarsz. Démentesen. Ez a probléma. Nem tudok aludni. Minden hiába. Mm, ne is törődj vele, Stevie. Mindenkit elkap néha az álmatlanság. Stevie. Mm? Én egy éve aludtam utoljára. Jézus Mária. Őt is próbáltam. <gül> mm, Trevor, aggódom érted. Ne aggódj. Ebbe még senki nem halt bele. <gül> Remélem is. A legjobb ügyfelem Nem szabad elveszítenem. Hopp, kösz. Itt van velünk megint Jennifer Jason Leigh, aki a, már az Existenció filmnek a főszereplője volt. Hát ő most Christian bale a partnere. Christian Baleről pedig a főszereplő Trevor Rezniket játszó. Színészről pedig azt kell tudnunk, hát hogy egy nagyon-nagyon-nagyon ismert színész. Igazából mostanában Batmanként, Szárnyal, Gotham city jó, Jól kigyúrt Batman-nem? Igen, igen. Na most ebben a filmben, hát mennyi hány kilós lehet ebben a filmben? Hát 35. 40 maximum, de életveszélyesen le van fogyva. Tehát úgy le van fogyva, hogyha láttatok Auschwitz-i videókat, vagy hogyha láttatok. Láttatok mondjuk mondjuk ilyen afrikai éhezőket, mondjuk bangladesi, vagy mondjuk, mondjuk etiópiai éhezőket Mondjuk banglades pont nem Afrika, de De, ez de, de legalább pont olyan, mint ahogy de a Krisztán Bérkény a Gépész című. Igen, című filmben. Tehát, hogyha mondjuk így láttatok ilyen rettenetesen csontásoványodott embereket, akkor azokból vegyetek le még 5-8 kilót, és megkapjátok Christian Bélt a GPS című filmben. Én erre mondom azt, hogy ez a színészi elhivatottságnak a non-plus ultrája. Vagy az amfetamin? Amikor hát igen, az meg lehet. És akkor már is ott vagyunk a Requiem egy állomért. Szaragol Fárm is ezzel próbálkozott, csak neki nem jött össze, míg Christian bél tényleg lefogyott tőle. Na jó, de azt kell, azt, kell tudni, azt kell tudni, hogy mondjuk Robert De Niro is fölszedett valami 30 kilót a Dühöngő Bika című filmnek a kedvéért. De hát fölszedni 30 kilót, meg leadni 50-et, az azért nem ugyanaz egy részt, másrészt pedig, pedig hát azért könnyen visszatalál az embernek a teste a régi kerékvágásba, és emlékszik azért a régi test súlyára, de az a, abba az állapotba hozni magad, hogy gyakorlatilag a halál küszöbére jussál, annyira csontásovány, hogy... Én nem tudom, hogy csinálták ezt egyébként, de biztos, hogy orvosi felügyelet mellett, de tényleg Ijesztően sovány az emberünk, olyannyira, hogy tényleg minden egyes bordája és csigolyája átszúrja át szinte át. a bőrét. Ez a legnagyobb fokú színészi hivatottság, amit el tudok képzelni. És amikor először láttam a gépészt, nekem ugye körbe a film felénél, így mondom, hogy zseniálisan játszik ez a csávó, ki ez, annyira, annyira jó ez a színész, és néztem, és, és úristen lesz Krisztián Bélda. Hogy <gül> ezt nem hiszem el, nem, nem ismertem a... meg, legalább nem. egy 40 percen keresztül. Hát máshogy néz ki, hát az arca is annyira sovány, hát nem, tehát, nem is lehet igazából rá ismerni. Na most. Azt nem tudjuk, hogy Krisztián Bél hogyan fogyott le ennyit. De hogy Trevor Reznik, akit játszik, hogyan fogyott le ennyit, azt pontosan tudjuk, egy éve nem jön álom a szemére. Mindig, amikor minduntalan, valamikor egy kicsit is elaludna, valamire fölébred. Leginkább nem tud aludni. Valami nagyon nyomasztja, valami nagyon-nagyon gyötri az ő lelkét. De hogy micsoda, hogy igazából micsoda arról neki, személy szerint, Fogalma sincs. Hát nyomoz utána, és velünk érdekes, együtt. És érdekes módon szörnyű, horrorisztikus dolgok történnek vele, otthon például a, a saját lakásában hagynak számára üzeneteket az, az ütőszekrényen. Első, az első üzenet, amit kap, az a Who Are you feliratú üzenet, vagyis ki vagy te kérdezi tőle valaki, aki be be beosont, belopózott a lakásába, majd pedig ez a valaki egy játékot kezd el játszani vele, ugye ti is ismeritek kedves hallgatók, az akasztófás játékot, amikor hány betűs is a szó? 1, 2, 3, 4, 5, hat betűs szó, vagyis hat kis vonalka egymás mellett, valamint egy akasztófa, amely már áll. Erre az akasztófára fog felkerülni Trevor Reznik, ha csak nem fejti meg a feladványt, vagyis hogy ki ő konkrétan. Mr. Reznik? Biztos, hogy ez az a rendszám? A 7-4-3-as biztos ez az a... Nem lopták el a kocsiját? Nem, miért? Ami állítólag elütötte, az a sajátja. 965-ös Red Pontiac Firebird. A maga nevén van. Közel egy éve jelentette be, hogy totál káros lett. Tud róla, hogy a hamis feljelentés büntethető? Hé, hey, egy pillanat. Némi magyarázattal tartozik. Hé, hey, hé! Hey! Hogyan? Micsoda? Elütötte a Mi saját történik? Autója. A saját autója elütötte a Trevor-Ezniket. Mit csinál ez a Trevor? Mi, Mi van, van vele? És mit tett ő, amiért így bűnhődik? Hát valószínű egyébként, hogy Iván adja meg erre a magyarázatot, aki feltűnik Trevornak a munkahelyén. Egy elég visszataszító Gusztustalan figura, de mégis barátságosan viselkedik Trevorral. Viszont egy ide után elkezd nagyon gyanús lenni, pont olyan autója van, mint ami őt elütötte. Ez Ivánnak az autója, de ki ez az Iván? És miért van Iván amputált jobb kezének ujjai helyére a ballábának lábujjai varva? Hm. Hogy, hogy létezik ez egyáltalán? Iván azt mondja, hogy hát nem túl szép látvány, de a csajok imádják. Iván egy föltelmesen guztustalan lény. E, igazából nem is lehet tudni, hogy hogy került ide, de azt lehet tudni, hogy tudja azokat a válaszokat, amelyekre trevor valamint a nézője, vagyis te, kedves rádióhallgató, kíváncsiak vagytok. De Ivánból ezeket az információkat eléggé nehéz kiszedni. Nem is lehet tudni igazából, hogy Iván mit akar. Nem is lehet tudni, hogy igazából Iván jó akarója-e Trevornak, vagy pedig inkább az ellensége. Trevor nagyon gyanakszik, egyre inkább gyanakszik Kíván, aztán egyre inkább gyanakszik Stevie-re, aki a aki az a prostituált, aki sokszor meglátogat. Aztán ott van Mari a kisfiával, akivel, akivel Trevor barátságot köt. <coughs> Hol köt barátságot? Éjjelente. A Vidán Parkban. De eljárjé jelente, mert hogy Mari az pultos lány. Igen, igen, a, a, a repülőtéren dolgozik, egy kávézóban. És ebben a kávézóban tölti az estei Trevor, míg nem egy este, amikor újra ellátogat a kávézóba. Hol van Hol van Mari? Ki? Tudja, hogy ki. Maria a pincérnő. Milyen fecsegős kedvében van. Drágám, én vagyok a pincérnője. Mi folyik itt? Még sose láttam magát. Mit hordít össze? Bejön ide minden este. Ugyanott ül és meredtem bámulja a kávéját. Őszintén szólva. Kezdtem azt hinni, hogy maga... Ne... maria akarom! Uram, nincs Maria a büfében. Mindenki benne van. Há? Röhögjünk egy nagyot Trevoron? Erről van szó? Akármennyit fizet maguknak, Iván csak a pénzét bocsékolja! Menjen már haza, uram! Aludjon egyet! Hát igen, ez nem egy rossz tanács egyébként Trevor esetében, hogy egyetlen. Lehet, hogy rendeződnének a dolgai. Itt van egy igazi, komplet futóbolond. Tehát az, amivé szaragolt fárba a film végére válik, az Trevor resnick ennek a filmnek már a közepénél megtörténik. Ez a ehhez egy fél év kellett, ugye? Igen, igen. Trevor Resnick egy év. Hát végül is, de ugyanoda futnak ki. Igen, igen, igen. Valami, valami, valami ősbűnük van nekik, valamit elkövettek, vagy valamit elkövettek ellenük, Így igazából nem nagyon lehet tudni, mi pedig nem fogunk elárulni nektek egy kicsivel sem többet, mint ami ahhoz szükséges, hogy megnézzétek a filmet, és nem fogunk elárulni annyit, amennyi elrontaná a ti számotokra azt az élményt, azt a katartikus élményt, amit ez a film jelenteni tud. Ez, ez a film egy megváltás egy megváltástörténet. Igen, az tény. Tehát mondom, azt a tömény rettenetet, ami, ami ez a film, mint ahogy a matárgyalt mind a négy filmünk rettenetes, és nem abban az értelemben, hogy rossz filmek, hanem abban, hogy olyan mélységekbe visznek el minket, és olyan tájakra kalauzolnak a pszichénkben, ahova az ember nem szívesen látogat. Ez a film is ugyanúgy tökéletes ebben, de a vége felold, feloldoz, és és egyszerűen tényleg úgy állsz fel a székből, hogy, hogy, hogy köszönöm. Köszönöm szépen. Hát igen, egy, tényleg egy csodálatos történet, és nem hagy lent minket a kútnak a mélyén. Ezért is hálásak lehetünk Brad Andersonnak, aki a gépész rendezte, itt van néhány SMS. Stanislavski módszerrel fogyott, leírja nekünk Mi Micsoda? Mivel fogyott le? Stanislavski módszer az egy iskola. Az egy, az egy, az a színjátszásról szól, nem a fogyás, nem egy fogyókúra hogy lehet lefogyni Stanislavski módszerrel. Sokat én kell én. játszani, gondolom, alvás nélkül kell. Nem szabad aludni, szerepen. a helyet játszani kell Stanislavski módszerrel. És is, És le, hát evés helyet kell Stanislavski módszerrel színjátszani. Amikor éhes vagy, akkor el kell menned valahova játszani, egy szerepet előadni. Igen, én, mondjuk, mondjuk valakit, aki nem eszik éppen. Az már, az már tökéletes, hogy játsz Stanislavski módszerrel. Nagyon meglepődtem, hogy Brad Anderson rendezte. Sokoldalú rendező, hisz a Trans-Szibéria és a Next Top in Wonderland, annyira más, írja Eszter. Ezeket a filmeket nem is. Nem történt. láttam, de meg fogom nézni. Azt hiszem, hogy itt az ideja, ha már itt osztjuk az a rádióban. Ha már filmekről beszélünk, e, akkor van én... egy filmmagazin, akkor talán érdemes lenne egyéb filmeket is megnézni, de hát eltöm, is, az amúgy kiváló Nem, nem csak mi ajánlunk nektek filmeket, hanem ti is nekünk, és aztán majd azt egyébként nagy pofával visszajánljuk nektek pár hónap múlva. Hogy ti még nem láttátok ezeket? Mi a címe még egyszer ennek a két filmnek? Ti még valóban nem láttátok a Next Stop in Wonderlandet, vagy a Transzibériát, kedves hallgatók? Hogy lehetséges ez, hogy ennyire jó filmeket nem láttatok még mindig? Csupa jó filmről beszéltek, írja a kedves SMS író. Szerintem a Memento is érdemelne pár kedves mondatot. Valóban, ezért beszéltünk róla már a múlt héten. Így van. Úgyhogy... Egyébként ebbe a körbe illene, mert ott is nagyon hasonló dolgok történnek, és ott is egyébként ez a, a psziché és a pszichében való nyomozás az, az hangsúlyos szerepet kap. A pszichében való nyomozás a magunk eredetének, a magunk személyének a felkutatása, mint ismerd meg önmagad mint egy fontos imperatívus a nyugati civilizációban. Amire egyébként tojik a nyugati civilizáció, mert mondja ugyancsak nem teljesíti. Én azt gondolom, hogy ha valóban tojna a nyugati civilizáció, akkor ilyen kiváló filmek, mint például a GPS, mint például az Existence, mint például a Requiem egy Álomért, vagy mint például a Kocka, el sem készültek volna. Igen, de nem ezek jelentik a fő sodrát a nyugati kultúrának. Tehát tényszerű, hogy mi ezeket előveszük, és nagyon örülünk nekik, hogy ilyenek vannak, és köszönjük szépen, hogy ezek létrejöhettek, de alapvetően nem Szólna, a nyugati ember hétköznapjai, hogy ilyen uh, súlyos és, uh, és uh, erős és igaz gondolatokkal táplálkozik, hanem sokkal-sokkal szörnyebbekkel, olyanokkal, mint szaragolt fárba egy álomértben, ahol is nézi a semmiről nem szóló tepitibbon sót. Na most itt az, a, az az érdekes, hogy azok a filmek, amelyekkel foglalkoztunk a mai napon, ezek mind-mind-mind a 90-es évek és az ezret forduló évtizedének, első évtizedének a a termékei. Tehát, hogy ez egy egészen újfajta filmkészítési mód, vagy filmkészítési iskola. Tulajdonképpen két olyan filmet ismerek, ami a 90-es évek előtt készült talán, vagy inkább csak annak az elején, ami régebbi filmnek mondható, és ezzel a témakörrel foglalkozik. <kül> az a puszta formalitás, meg a... Meg a, a Az a Miki-úr film, amit említettél. Az angyal szív. Az angyalszív. Tehát, igazából... szív. Ez... Talán az nyitotta a sort. Nem? Igen, igen. tulajdonképpen az a, az a belső utak drámája típusú film, a valóság és önmagunk. És az ősbűn felfedezése. Megismerése és felismerése körül folyó, forgó, cselekmény, ez nagyon modern, nagyon-nagyon modern, és ezerszállal kötődik az ezret forduló tudatállapotához. Tulajdonképpen az elfolytásnak a visszakeresése, vagy visszafejtése, itt erről van szó szerintem. Kapunk még érdekes információkat. Úgy kell, Stanislavszki módszerrel a Diceman, hogy beleéled magad teljesen a szerepbe, ezért veszélyes néha. Bele kell élni magad abba a szerepbe, hogy nem eszel. Hát azonosulni kell a szereptel. <coughs> Azt tudom, de hogy tőle? Hát tudod, az lesz, leszel, Trevor Reznik leszel, aki egy éve nem aludt és nem veszik. Azt hallottam, hogy a rendező figyelmeztette, hogy hagyja abba a fogyást, mert eltiltja a szerept, szereptől Bélt. Írja nekünk Z.A. Hát Bélnek problémái voltak, Bél problémái. Csak annyit, hogy imádom a műsorotok, írja az SMS író, épp most kezdem nézni az Existence-t. Köszönöm, hogy ilyen jó filmeket láthatok. Mindet megnézem, amit ajánlatok. Csak ne egyben, mindenképpen hagyják köztük néhány nap szünetet, de komolyan mondom, mert egybe olyan tömény lehet, hogy azért nem vállalunk felelősséget. Kérdeznek kezelőorvos, hogy gyógyszerészed mielőtt azokat a filmeket nagy töménységben, gyors egymás utánban megnézed, amiket ajánlunk, mert úgy jársz te is, mint maga szaragoldfárd, aki nem ismerte a tablettáknak a nevét, sem a Hatóanyag tartalmát, kizárólag a színét, és tudta, hogy egy sárga után egy zöldet bever, és akkor azzal kiüti magát egész délutánra. Ennek négy tablettája vigyázzak. volt, mi négy filmet ajánlottunk, de ez a négy filmes tényleg nagyon súlyos, tényleg nagyon erős időt kell köztük hagyni. Mind a négy megérdemli egyébként, de legalább egy pár napot tudjad, tudjad emészteni őket, A túl töményen veszed be őket, nem is érzed majd az ízüket. A múlt heti adásról lemaradtam, de ígérem, többé nem teszem. Esküdj. Esküd igaz hitedre, hogy soha többé nem teszel ilyen gyalázatosságot, amit a múlt héten megengedtél magadnak. A Gépész című színes, spanyol thrillert 98 percen keresztül zajlik 2004-ből, csak ajánlani tudjuk a számotokra. Azért beszélünk róla ennyire keveset, mert ha többet mondanánk, azzal a legnagyobb merényletet követnénk el ellenetek, talán még nagyobbat, mint amekkorát trevorrezni kell követ saját maga ellen az ő tudatalattiában. Nem vagyunk hajlandóak tönkrevágni nektek az élményt, és ezért vagyunk Vagyunk ennyire titokzatosak a filmmel kapcsolatban a film maga is titkolja önmaga nagyszerűségét, vagy önmaga frenetikus jelentőségét, egészen az utolsó jelenetre. Jól, jól tartalékol. Igen, amikor feltárul előtte, hogy mennyire nagy filmet les. Akkor igazán jó tényleg, ahogy, ahogy hirtelen összeáll, tehát így egész egész rövid idő alatt, és egyik nagyon szépen támogatja meg képileg is ezeket a felismeréseket, ahogy egyszer csak összeáll a történet. Egy egészé, egy kerek egészé, és, és akkor tényleg az van, és. A, tökéletes a megoldás is, tehát nem elég, hogy megvan a sztori, és felismertük, hanem, hanem erre a legjobb emberi megoldás születik, hogy akkor ezt vállalni kell. Egy nagyon európai filmről van szó egyébként, és az az érdekesben, hogy amellett, hogy európai film, amellett egy Amerikában játszódó, teljesen hollywoodi eszközrendszerrel dolgozó filmről van szó, amerikai szereplőkkel, egyébként van, vannak köztük spanyol szereplők is, például Mari szerepében egy spanyol színésznőt láthatunk, a stáb A komplet stáb, mondjuk a rendező kivételével, spanyol, spanyol producerrel, spanyol vágóval, jelmestervezővel, operatőrrel, zeneszerzővel, forgatókönyvbíróval. Az ugye... spanyol film az, az, tud valamit? Ez nagyon erős. De a Fong sem utolsó, tehát az is egy erős film. Nem tudom, beszéltél -e már itt a műsorban róla, vagy, vagy még azt elő lehet majd venni, mert szerintem megérdemli szintén. Igen, igen, igen. Az a, a, arról is érdemes lesz beszélni, arról a filmről. Azt kell tudni, hogy ezek a filmek, ma, amelyekkel ma foglalkozunk, Ezek, ezek nem, nem hollywoodi filmek, hanem e, lényegüket tekintve mindegyik európai típusú, vagy európai szellemű film. Egy kanadai filmről, egy angol filmről volt szó, egy aronovski filmről, amit hát hollywoodi filmnek sohasem ilyen szín alatt nem lehetne nevezni, valamint egy spanyol filmről. Tehát, hogy így igazából e, olyan filmekről van szó, amelyek Amerikában is megállják a helyüket, ennek ellenére ezek alapvetően úgy gondolom, hogy európai szellemű filmek. Mondtam egy kicsit azért az európai öntudatnak is, hanyas szerinted a gépész? Szerintem 9-es. Így van, egyet egyetértek. Hát ez volt már a hétmester mesterlövésze. Holnap hasonló időben, vagyis 3 órától 5 óráig szintén számítunk a figyelmetekre. Addig is sziasztok! A hét mesterlövésének vége? az Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy. Azt tudom, Mr. Baby.